паламарі, сільські писарі, урядовці колишньої поліції, старшини, старости, власне всі ті, хто своїм незадоволенням руйнував довіру до сов влади. Спасибі, батько! Розголос про криваву розправу у клубі Турбівської цукроварні миттю рознісся на десятки кілометрів. Не один селянин вдячно звернувся до Бога за кару Господню на нелюдів. Штаб же другої північної повстанської групи, зважаючи на можливу реакцію більшовиків, передбачливо примістився на хутір коло Тут і відбулася зустріч з отаманом Пугачем. Григорій Пугач Кравченко, як перед тим і Гальчевський, визнав зверхність отамана Карого і почав збирати своїх козаків. Щоб зав'язати контакт із Надбужанським повстанським полком підполковника Лиха Дорошенка, а також віддати борги зрадникам, отаман Карий вислав Гальчевського на Брацлавщину. Виконавши всі завдання, як і доволі швидко повернувся. І вчасно. Якраз точився бій за Турбійську цукроварню. Після короткого бою здобули 12 верхових коней. Забрав Гальчевський свою дружину, яка жила в у кроварні, бо червоні вже почали підозрювати, що вона про все доповідає повстанцям. Після цього Карий вирішив змінити район дислокації. Маршрут проліг аж під станцію Козятин на зруйнований фільварок. Місце постою відразу не сподобалося Гальчевському, до станції, де, напевно, стояли ешелони з ворожим військом, було лише вісім кілометрів. Погано і те, що до парку в'їхали, коли вже зійшло сонце. Отже, могли побачити сторонні. А отже, і червоним міг хтось донести. Але ж і далі йти не можна було. Вже розвиднілось, та й коні зморені нічним переходом. Виставили довкола парку сторожу. Гальчевський, переборюючи сон, з тривожним нетерпінням очікував вечора. Виснажені козаки відразу позасипали, а вартовий старшина не звернув належної уваги на вчасну зміну вартових, і вони теж поснули Тривога орла була недаремною На береги парку несподівано вдарила гучна хвиля пострілів Неприв'язані коні сполошились і побігли у долину Козаки на бігу ловили їх Орел згрупував довкола себе близько десяти повстанців і кількома сальвами знеохотив ворога наступати Кінні більшовики, що вже під'їхали на якихось 150-200 метрів, змушені були спішитись і залягти. На жаль, інші товариші не підтримали орла і кинулися в розтіч. Вслід повстанцям віялом неслися гарячі кулеметні черги. Кулі, шарпаючи землю, здіймали Курєву. Побачивши, що до кінного дивізіону підійшло підкріплення в кілька сотень піхоти, Гальчевський дав команду відступати і з козаками побіг до повстанської валки, де біля возів нервували прив'язані коні. Кидаючись під кулями, вони міцно позашморгували вузли. «Відрізуй по води!» – крикнув повстанцю, що намагався відв'язати свого коня, і кинувся на великого жеребця з Турбівської цукроварні. Високий узріз то на кінь був неосідлений. Зі зброєю на нього вискочити важко, а кожна секунда може стати останньою. Орел підвів жеребця до воза і вже з воза скочив на нього Той став дибки і намагався скинути з себе вершника Червоні підсунулися зовсім близько А тих козаків, що зайняли були оборону, уже й слід прохолов Як і в гарячково шукав очима Марусю Кінь нетерпеливився, нарешті побачив її серед парку Вона спокійно відчіплювала хустку, що зачепилася за кущі Агрусу «До мене, Марусю, скоріше!» Вона підбігла, Яків простягнув руку, підставив ногу, і Маруся опинилася верхи. Їхати вдвох на коні та ще й без сідла – важко. Врятувало те, що червоні накинулися на вози, де було різне добро. Нарешті Гальчевський наздогнав свій відділ. Їхали селами на південний захід. Козаки, ніби не їм, що не загрожувала смерть, вже жартували з дівчатами і молодицями, які повиходили на дорогу з молоком і хлібом. Козаки, показуючи на Марусю, казали, щоб дівчата були насторожі, бо їх чекає така ж доля – бути викраденими у батьків. Але така перспектива не лякала сміливих козачок. Більше того, у деяких ясніли очі придумці про таку можливість. Але козаки розчарували їх, проїхали селом і нікого не вкрали. На постої Орел виставив претензії всьому відділу, в тому числі й керівництву. Це злочин запально.